És különösen azért is nagy ünnep nekem, mert uh, régi ismerősöket is látok köztetek, és uh, nagyon jó ez. Uh, láttam ugye a lázárlányokat, lányokat, férjüket, gyerekeket. Szia! Még nem is találkoztunk így közvetlenül, de nagyon jó benneteket látni. És uh, hát egyébként is nagy ünnepünk van, mert megnézzük, a, megnézzük az úrnak a dolgait, kijelentését, és... Uh, azt gondolom azt lehet mondani, hogy a legnagyobb kérdést, ami az életben felmerül, azért, mert odaértünk egyszerűen az igében, a Máténak az evangéliumában vagyunk, abban haladunk itt sorba, és a 16. fejezethez értünk, ahol a béci barátom a múltkor felfedte a 10, az első verstől egészen a 15-ig a mondani valót belőle, és ma megyünk tovább. A 15, körülbelül 15-től a fejezet végéig. És a kérdés úgy hangzik előzetesben. Mondta nekik Jézus. Ti pedig kinek mondotok engem? Ezt kérdezte Jézus. És tudjuk azt, hogy ebben a világban, ahol sok a bűn, és... Az embereknek, nekünk a nagy részünk, hogy a legtöbb ember el van tévedve, hiával van Isten dicsőségének, és jön az ítélet. És Jézusra fogunk találkozni mindannyian. Igen, minden út Jézushoz vezet. Mindannyian elé kell állnunk, számot kell adnunk. És ö, sajnos sokan vannak, akik nincsenek erre felkészülve. Legtöbben, akik itt vagyunk, valószínűleg fel vagyunk Istennek a nagy kegyelméből, de nagyon sok a dolgunk és nagyon nagy szomorúság tölti el a szívünket, amikor azt látjuk, hogy sok ember nincsen tudatában ennek a nagy kérdésnek, és, és nem tudja, hogy mit fog rá válaszolni. Ö, röviden imádkozom. Atyán, köszönjük ezt a napot, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy nem hagytál minket árván, Elküldted a szent lelkedet, te magad eljöttél, kifizetted a büntetést, feltámadtál, és feltámasztottál minket is. És kérjük, hogy jelents ki nekünk a te akaratodat, hogy megértsük azt. Valami csoda folytam. ma. Ámen. Voltam egy temetésen körülbelül két hónappal ezelőtt, egy sporttársamnak a, a temetésén. Edző, edzőm volt egy időben, néhányan tudjátok, hogy én sportoltam, régebben elég hosszasan. Meghatározó része volt az életemnek egy triatlon nevű sportákban, és ez a hát, srác, nem srác, 52 éves volt, Ideje korán úgy gondoljuk továbbment, meghalt, és elég szoros volt egy időben a kapcsolatunk, és nagyon jó tanácsokat adott, nagyon jó edző volt. Aztán különböztünk különböző többnyire sporttal kapcsolatos dolgokban, és elváltak az útjaink. Rendben, békességben, de, de egyértelműen konfliktusok voltak, voltak köztünk. És ami még fontosabb, hogy az evangéliumról többször ö, beszéltem neki, próbáltam jól tanúskodni felé, és ö, ő azt ö, újra meg újra valahogy elutasította. És nem tudtam aztán, hogy mi lett ő vele később, ö, ennek a kapcsolatnak, vagy ismeretségnek, úgy nagyjából vége szakadt. Nem találkoztam vele kb. 20 évig, míg nem hallottam a halálhírét. Egy e-mailt kaptam, hogy Kovács Saba, temetése mikor lesz és hol. Úgyhogy gondoltam, hogy elmegyek erre a temetésre, megtisztelvén őt, az ismerőseit, és egy kicsit szembesülve azzal, hogy mindannyian hova tartunk, és nagyon különös volt. Reménykedtem benne, hogy, hogy a Csaba valahogy a, a susájában, mert ez több hónapig tartott, talán fél évig, valamilyen rákos megbetegedés kapott, talán közelebb került, talán, talán valami módon megismerkedett, talán valami módon megalázta magát. És nem tudom erre a választ, csak valószínűsíthetem. De a temetésen egy nagyon szép, csodálatosan szép verset idéztek. Bécsi, megkeresnéd azt a verset? Márai Sándortól. És borzasztóan elszomorodtam rajta, mert a vers bár gyönyörű, és emberi szavakkal nem tudnám, nem tudom, ha hányan ismeritek, szeretitek a verseket, én nem vagyok egy ilyen verses, de, de nagyon megfogott, mert nagyon szép, szépen megvan fogalmazva, de de hiányzik belőle egy nagyon nagy dolog, nagyon nagy személy, a világnak a legmeghatározóbb személye, a Földnek, és mi, mi nekünk a teremtőnk és a megváltunk. Ez volt a, a vers, és ö, úgy idézték, mintha ő így búcsúzott volna az élettől. Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam, és az értelem egy szikrája, Világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön éltem, és lassan felderültem. Egy napon meghalok. És ez is milyen csodálatosan, rendjén való és egyszerű. Történhetett velem más, jobb, nagyszerű? Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot más és jobb nem is történhetett velem. De egy csodálatos vers, de ahogy ezt hallottam, aztán sorolták a, a barátomnak az érdemeit, a diplomáit, az elért eredményeit. Sikeres ember volt világi szempontból. Csak rám nehezetett ez a teher, hogy Bocs, kicsit nehez beszélnem róla. Hogy Persze, szép, meg minden, de, de hiányzik. Hiányzik a legfontosabb. Hálát adok a sorsnak. Eljött Jézus, kifolyt a vére, megmutatta magát mindenkinek, odaadta az életét, hogy, hogy mehessünk az atyához vissza. És nem tudom ő vele mi lett, de nagyon elgondolkodott ott a kérdés, és elfogott egy ilyen nagy szom, szomorúság. És ö, aztán beszélgettem a több ismerőssel, akiket szintén nagyon régóta nem láttam, és egy, ö, egy fazon, aki ö, nálam idősebb, és még mindig triatlonozik, még nagyon fontos neki ez a dolog, azt mondta, hogy ö, valahogy szóba került a hit, és kiderült, hogy én még mindig ö, kita, vagy ö, Jézussal járok, vagy valami ilyesmi, nem tudom, hogy fogalmazzam, és mondja, hogy hát akkor ezek szerint te kitartottál emellett. És akkor úgy átfutott a fejemben hogy hát inkább azt mondanám, hogy Isten kitartott valahogy bennem, velem. És tényleg megáldott sok szempontból, minden szempontból, és tényleg hatalmas reménységem van benne. Aztán mondja, hogy ő, ő megrögzött ateista, és áll a, fi, a hívő felesége. De hát a feleségem hisz, és hát mondom, remélem nem végleges a, ez az elképzelésed. Mm -hmm. És ö, ez a fiskó felhívott ö, most egy néhány hete, hogy valamilyen betegséget diagnosztizáltak neki, ami nem tudja, hogy mi, de akár halálos is lehet. Szóval érdekes. Nagy kérdés. Mit csinálunk Jézussal? Ki nekünk? Ki Jézus? Egy kicsit ö, környezetben helyezve, hogy hol járunk ö, Jézus földi életének a, a szempontjából, meg a szolgálata szempontjából. Ugye láttuk az elmúlt fejezetekben, hogy ö, nagy csodák történtek, 5000 embert megvendégelt Jézus, ö, aztán 4000 embert megvendégelt, nem volt semmi kaja, és mindenki elvett, és sok maradt, 12 kosárral szedtek össze. Aztán láttuk, hogy Jézus a, a tengeren, vagyis tavon, a galilai tavon járt, ami mélyebb egy kicsit, mint a tataitó e, És nem volt benne a csalás, mert a tatai tavat az leeresztik tényleg, nem tudom, tudjátok-e? Leeresztik, és akkor lehet rajta járni, de is fagy meg. Na mindegy. Szóval Jézus járt a tavon, ugye Pétert is, Péter is kérte, hogy hadd vegyen részt ebben, aztán süllyed, Jézus megmenti, meggyógyított mindenkit mindenféle betegséget aztán a farizeusok jöttek mindig jöttek, támadták kritizálták próbálták vágni alatta a fát és ö, sokszor nagyon keményen nagyon egyértelműen válaszolt nekik még a tanítványok meg is jegyezték egyszer hogy Jézusen megbotránkoztattad a, a, a farizeusokat a vallásos vezetőket és ö, fontos volt ez mert kellett, hogy tudják az igazságot, és biztos vagyok benne, hogy Jézusnak nagy szeretete volt felejük is. Ö, aztán több jelet kívántak. A, ennek a fejezetnek az elején jelt kívánnak. Rengeteg jelet láttak, de ők még jelet kívánnak. És Jézus egyértelműen elutasította ezt természetesen, és ö, nem adott még jelet, hanem mondta nekik, hogy már adatott ilyen jel, olyan jel, nem az hiányzik nektek. Ö, és láttuk azt ezekben a fejezetekben, hogy Jézusnak milyen nagy hatalma van. A mert úgy fogalmazott, azt hiszem a múltkor, hogy hatalma van a betegségek felett, hatalma volt, láttuk a, a természet felett, lecsendesítette a vihart, azt csinált, amit akart a természettel, és hatalma van a sátán fölött, és az egész szellemi világ fölött. És most vagyunk körülbelül két és fél év telt el Jézus szolgálatából, és még fél év van hátra a keresztig. És ekkor kapcsolódunk be ebbe az ige szakaszba, és Jézus felteszi ezt a kérdést a tanítványoknak, és először kezdnek beszélni, majd látjuk a szenvedéseiről, hogy mi vár rá. És ezt a tanítványok nem értették, hogy valószínűleg mi sem értettük volna egyáltalán, hogyha mi állunk ott, most könnyű visszatekinteni. És így jövünk el a 13-tól olvasom, jó? Tehát Máti 16-13, mikor pedig Jézus Cizárea, Filippi környékére méne, ment, megkérdezte tanítványait mondván, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondták, némelyek keresztelő Jánosnak, mások illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak vagy egynek a proféták közül. Monda nekik, ti pedig kinek mondotok engem. Hát Jézusról akkor is, ugye a sokaságnak mindenkinek volt valamilyen véleménye, már nagyon terjedt a híre, hogy mennyi minden tesz, mennyi minden csodát tesz, és mindenfélének gondolták, az egyik, itt a végén ez egy ilyen összefoglaló, hogy egynek a proféták közül. És ma is van sok ilyen hang, hogy Jézus nagy tanító volt, és nagy proféta volt, az egyik legnagyobb. De tudjuk azt, is, nyilván ezt már sokszor hallottátok, átgondoltátok, hogy nem marad meg ez a választás az ember számára. Mert Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, az egyetlen út az atyához. Senki sem mehet az atyához, csak én rajtam keresztül. Hasonló kijelentései voltak. Azt mondta, hogy ő Isten fia. És hogyha egy jó tanító volt, és ezeket mondta, akkor vagy az volt, vagy egy őrült volt, és hazudozott. De nem lehetett csak jó tanító, egy sok közül. És akkor ugye kérdezi a tanítványokat, hogy ti? Ti kinek mondatok engem? És Simon Péter, ahogyan ő szokott válaszol, és azt mondja, Simon Péter pedig felelvén monda, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondja neki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Tőlünk is ugyanúgy kérdezi ezt Jézus, kérdezte korábban, kérdezi most, és azt gondolom, hogy mindenkitől valamikor az életben kérdezi, hogy, hogy kinek tartotok engem. És Jézus azt mondja, hogy ez a kijelentés, ez amit mondtál, ez abszolút helyén való, és áldott vagy emiatt, és az én atyám jelentette ezt kineked. A Biblia más részeiben is látjuk azt, hogy senki nem valhatja Isten lelke nélkül, vagy Isteni segítség nélkül, Isteni megvilágosítás nélkül, hogy Jézus a megváltó. Szükségünk van arra, hogy Isten ezt megvilágosítsa nekünk a lelk lelke által. Ezért nagyon fontos, hogy amikor próbálunk szolgálni mások felé, próbáljuk megértetni velük az evangéliumot, hogy szükségük van Jézusra, és, és ő hozzá kell, kell menniük ahhoz, hogy megmeneküljenek, akkor ezt imában, imába kell ágyazzuk. Mert igazából csak Isten tudja meggyőzni őket az ő lelke által. Igen, mi szolgálhatunk, bizonyságot tehetünk, sok mindent tehetünk, de a legfontosabb, az Isteni kijelentés, az csak onnan jöhet. Mit jelent az, hogy Krisztus, az élő Istennek a fia, tudja valaki, mit jelent a Krisztus? Igen, igen, igen. Felkent, és ö, mi volt a másik szóra? Felkent, és a messiás Így van, köszönöm. Pontosan. Felkent, messiás vagy megváltó. 18. vers. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én Anya Szent egyházamat, egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ez egy érdekes vers, és a földi értelemben vett egyháznak, vagy anya Szent Egyháznak, ahogy itt mondja, egyháznak, egy nagy része azt tartja, hogy Péter a kőszikla, amire Isten alapozza az ő, Egyházát. Megállja-e ez a kijelentés a helyét? Mert úgy tűnik, nem, hogyha olvasjuk. Péter vagy, és én és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, az én egyházamat. A szó az eklésia, a, a kihívottak. Az egyház, a gyülekezet, ami egyébként akkor még nem létezett. Ez is nagyon fontos dolog. Úgyhogy mi a helyzet ezzel, hogy kire épül az egyház? Kire építi Jézus? Mert azt egyértelműen mondja, hogy ő építi. Mindig fontos az, hogy megnézzük, amikor valamilyen kérdés merül föl, hogy a Bibliának más része hogyan ír, mit jelent ki erről a dologról. Sok jelentés van erről, csak néhányat szeretnék veletek megnézni. Például az Ézsaiás 28.16 ban Profécia. Már Jézusról. Ezért így szól az Úristen. Íme Sionban egy követ tettem le. Egy próba követ, drága szeglet követ, erős alappal. Aki, aki benne hisz, az nem fut. Jézusról egy profécia. Aztán Ézsaiás, ja, bocsánat, egy, első korintus 3.11. Mondja Pál, mert más fundamentumot, más alapot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Nem Simon Péter, a Jézus Krisztus. Aztán, nagyon érdekes, Péternek, aki ezt kielentette, és aki ott volt, és akinek az, ezt a, ezeket a mondatokat mondta Jézus, az ő saját későbbi véleménye erről a dologról, Péternek az első levelében, második fejezet 4-6-ig. Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, íme szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hiszabban, meg nem szégyenül. Péter nem magáról beszél, mint körről, szegletkörről, alapkörről, hanem Jézusról. Ami szintén érdekes még, hogy milyen szavakat használ itt, illetve hol hangzik el ez a dolog. Ez a hely, ez a a Filippi, ez egy nagyon érdekes, különös település. Béci, mutatná róla néhány képet? Légy szíves. Ahol nagy kegyelem által egyszer járhattam. Van róla több kép, de a lényeg az, hogy a település mellett van egy hatalmas szikla. Tömb, ahol valószínűleg ennek a közelében voltak a tanítványok Jézusra. egyébként a Jordán folyónak egyik forrása ez a, ez a rész. És beszélgetnek Péterrel, és a Péternek a neve úgy hangzik, hogy Petros. Persze arámi nyelven beszélgetnek eredetileg, de ezt görögül írták le a, a tanítványok. És Mondja Péternek, hogy te Petros vagy. Ami szónak a jelentése kő, vagy kövecske. Egy, egy, egy kőnek a töredéke. Egy, egy kisebb kő. Igaz? Például a héten csináltam egy kis alapot egy kis faháznak otthon, és vettem zúzott követ. a kövek voltak benne. Egy töredék, egy kő. De alapozni egy ilyenre az nem lehetséges. És azt mondja utána, hogy én ezen a kősziklán, egy másik szó, Petra szó, én ezen a kősziklán, és ott állnak, ezen a kősziklán, nem tudom, hogy hova mutatott Jézus, nem akarok spekulálni, de elég egyértelmű, én ezen a kősziklán valószínűleg gondolva arra a kijelentésre, amit Péter tett, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Ezen a kijelentésen, ezen a sziklán, azon a munkán, amit én végzek el, azon építem én az én egyházamat föl. Mutasd még a lézszerűs többi képet, hogyha megtalálod. Ja, vagy, oké, okay, rendben. Látszott, hogy valamelyik egy ilyen rekonstrukciója, hogy hogyan nézhetett ki a település, de ez a, ez a lényeges része. Úgyhogy ez egy nagyon fontos pont, mert uh, könnyű eltévedni, és lehet, hogy kicsinek tűnik a különbsége kezdetben, de nagyon messzire lehet menni, ahogy látjuk is. Ezt uh, sokoknál, akik azt gondolják, hogy hülyen követik Jézus, de látjuk, hogy a Szentírástól messze-messze jutottak. És ez sok fájdalmat okoz embereknek, és sok, uh, sok tévedést. A pokol kapui sem győzik le, vagy szó szerint a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Egyes elképzelések szerint a sziklában ez a bemélyedés esetlegesen szimbolizálja a pokol kapuját. Ezt nem tudom, ezt csak zárójelben jegyzem meg. <kül> Mit jelenthet ez a pokol kapui sem diadalmoskodnak rajta? Abban az időben ö, szokás volt, hogy a városnak a vezetői a kapunál, kapu közelében ültek, tartottak gyűléseket, beszélték meg a stratégiákat, hogy hogyan fognak megvalósítani bizonyos dolgokat, és a pokolnak a kapui jelképezheti a sátánt, és az ő angyalait, és az ő tervét, hogy az ő terve sem tud mit kezdeni, vagy legyőzni ezt a... Ezt a kősziklára épített gyülekezetet. Másik elképzelés szerint pedig egyszerűen a pokol nem tud diadalmaskodni, nem tud mit tenni ezzel az evangéliummal. Ugye máshol látjuk az igében, hogy Jézus a halála által és feltámadása által megsemmisítette, megsemmisítette az ördögöt, a sátánt. És ugye, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy itt vagyunk, majdnem 2000 évvel később, és itt tűnünk Tatabáján egy iskolában, érdekes összetételben, és Jézusnak az igényét tanul, tanulmányozzuk. Ezeket a kijelentéseket, amit ott tett akkor. És az egyház virágzik, az életünk virágzik, hatalmas áldás van rajtunk, és megyünk egyenesen a menny felé, és vele leszünk. És nem halt ki semmiféle diadalmat, nem tud elérni a pokol, vagy a sátán a gyülekezeten. És mi rajtunk a személyes életünkön. 19. vers. És neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lesz. Ez egy nehéz nehezen érthető vers, és megmondom őszintén nektek, hogy nem is állítom, hogy százszerékig értem. Állítólagosan a nyelvtan szerint ez úgy értendő, hogy. először is a kulcs téma, bocs. De a kulcs. Az akkori vallásos vezetők egy részének, kulcsfontosságú vezetők részének volt egy jelképes kulcs. Készlete, ami azt jelképezte, hogy ők dönthettek arról, hogy a törvény értelmében, a vallásos gyakorlat értelmében mi az, ami helyes, mi az, ami elvetendő, mi az, amit lehet csinálni, mi az, amit nem lehet csinálni. Tudjátok azt, hogy a, a zsidók hihetetlen végletekig mentek abba az akkori vallásos zsidók, inkább úgy mondom, hogy a törvényt próbálták értelmezni, és olyan apró pénzre váltották, ami sajnos elkanyarodott a törvény lényegétől, de egész apró módon, ö, precíz módon meg volt határozva, hogy mit lehet tenni, mit nem lehet tenni. Persze ezzel a törvény lelkisége elveszett, de lényeg az, hogy van-e mögött egy ilyen ö, kép, és ennek értelmében a Péternek és a tanítványoknak ad adja Jézus, azt mondja, a kulcsot kulcsait, a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a Földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit megoldasz a Földön, a mennyekben is oldva lesz. Ez az egyik értelmezése ennek a, a résznek, és amit a nyelvtanra utaltam, a nyelvtanban, az eredetiben, ez azt mondhatja, hogy amit, amit megkötsz a Földön, az már eleve megköttetett, vagy már, már eleve a mennyben meg van kötve. És euh, amit a földön euh, megoldasz, az a mennyekben is már oldva van. Nem csak lesz, hanem van. Tehát nem arról van szó, és azt hiszem, a, azt gondolom, hogy a, a Biblia többi része alapján egyértelműen mondhatjuk, hogy Péter az, aki meghatározta ezeket a dolgokat. Nem, a Szentlélek, Isten határozta meg, és a Szentlélek által közvetítette nekik. Példaként mondom, hogy a, az apostolok cselekedetei 15. fejezetében. Látjuk azt az esetet, amikor összejött egy nagy konferencia Jeruzsálemben. Miután voltak olyan zsidó vallásból megtért, vagy kereszténynek tűnő emberek, akik szerették volna, hogy a pogányok közül megtértek, betartsák teljes mértékben a törvényt. Például legyenek körülmetélve, például tartsák a napokat, mit lehet enni, mit nem lehet enni. A galatákhoz írt levélnek ez az egész témája szinte, mert Pál ugye nagy problémát látott ebbe, mert ez egy fogságba vezet, egy rabságba, ami sem, semmi jóra nem vezet, hanem éppen ellenkezőleg azt a szabadságot, amit ezek a hívők is kaptak, azt ugye elvesztették, és egy, és egy hamis vallásba próbálták őket bevezetni. És ekkor jött az, hogy elmentek Jeruzsálembe, és még relatív a Pálnak és Péternek és a többi apostolnak az ismeretsége relatív új volt, és összehoztak egy ilyen konferenciát, hogy akkor mi van ezzel a körülmetélkedés témával, mi van a kaja témával, a parancsolatokkal, és ö, látjuk azt, hogy hihetetlen, egységesen, szinkronban a Szentlélek vezeti az apostolokat, Pát, Pétert, és ö, olyan meggyőződésre jutnak, csak nagyon gyorsan, esetleg belekukkantok, ha oda találok. Azt mondja, hogy mert tetszék a Szentléleknek, és nekünk, hogy semmi több teher, nevettesség, tirátok ezeken a szükséges dolgokon kívül. Tartózkodjatok a bálványoknak áldozató, áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlva holt állattól és a paráznaságtól. melyektől, ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben. Nem akarok ebben nagyon belemenni, mert elkanyarodnánk a témától, de ez egy tipikus példa, azt gondolom erre. A Szentlélek adott vezetést, Egyértelmű vezetést, és ezeket az apostolok érvényesítették az akkori egyházra, az egyetlen korai egyházra, a kihívottakra. Oké, lépjünk tovább. 20. vers. Akkor megparancsolta a tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. Miért? Már megint? Hányszor mondta ezt Jézus, nem tudom, nem, nem számoltuk, de már a Máté Evangélium már rengeteg látjuk. Nem mond senkinek, hogy meggyógyított alak. Persze annál inkább mondták általában. Ne mond senkinek, hogy csoda történt. Miért van ez? Tudja valaki ezt? Az hiszem, ez a fő ok, igen. Egyrészt nem értették, hogy mit jelent ez pontosan, hogy ő a Krisztus. Azt látni fogjuk. Egyáltalán nem értették. Mi se értettük volna. Másrészt, Jézusnak volt egy pontos terve, egy pontos menetrendje, amit tartott. Tudta, hogy még van fél év. És hogyha erről beszélnek, meg elkezdik ezt hirdetni, akkor könnyen lehetett volna, hogy jönnek, így is támadták a farizeusok, jönnek, elfogják, megölik. Persze Jézusnak hatalma volt-e fölött, mert bármennyi angyalt hívhatott volna, de mégis mindenféle szempontból próbálta ezt a tervet tartani, és mindent ahhoz igazítani. <kül> Mint a tanítványokon múlott volna, hogy mi hogy lesz, de Jézus szervezte előre látván, pontosan tudván, hogy ő hova tart a, a megváltásnak a tervét. 21. vers. Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, és a főpapoktól, és az írástudóktól és megöletni és harmad napon föltámadni. És gondoljatok bele, hogy, hogy itt van ez a Jézus a tanítványokkal. Nincs még gyülekezet, van a sokaság, van sok beteg, jön, meggyógyul, látjuk, hogy minden fölött hatalma van Jézusnak, a tanítványok szívesen mellé állnak, persze őket Jézus hívta el, nem csak úgy csatlakoztak, és van egy elképzelés a fejükben, hogy mit fog csinálni ez a hatalmas ember? aki mindent megtehet, bármit megtehet, nyilván nem fogja hagyni, hogy, hogy a zsidó nép így szenvedjen tovább, rómaiak alatt, ilyen vasakül uralom alatt, nyilván nem fogja hagyni ezt a sok igazságtalanságot, biztosan megteszi, lehet, hogy az egész Rómát meghódítja, és lecseréli ezt az, ezt az egész gonosz uralmat. És megvolt az elképzelésük, valószínűleg, biztosan, hogy, hogy mit fog tenni Jézus. És Péter egyből hangot is ad ennek, ad ennek a 22. versben. Előfogván, vagy hogy írja az új fordítás? Félrevonta, vagy hogy mondja? Az új fordítás Jézust? Jézus? Félrevonta? magához vonta. Oké, okay, szóval külön hívta. Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván mentsen Isten Uram. <gül> Uram. Nem eshetik ez meg te veled. Egy kicsit uh, sportoló voltam, az ugrott be, hogy a tehetséges sportolóknak is mindig akad egy menedzsere, vagy egy edzője, aki próbálja jó irányba terelni, meg segíteni neki, hogy jól, jól szerepeljen. És mintha Péter is egy kicsit ilyen szerepbe érezte volna magát, hogy hát Jézus, te, tehetségesebb vagy ennél. De ez nem, nem történhetik meg veled. Tudom, lehet, hogy el vagy kicsit keseredve. Ez, most ez egy ilyen kis, ez egy betét, jó? Tehát ez nem Isten igéje, csak ugye elgondolkodtam ezen, hogy, hogy mi lehetett, hogy én vagyok az egyes számú menedzser, gyere Jézus, megbeszéljük ezt a dolgot, mert ez, ez nem, nem jó irányba mész ezzel. Hanem eddig is jöttek már a farizeusok, támadtak téged, de mindig, mindig legyőzted őket, mindig is. És tudom, most is megtámadtak, de ne legyél elkeseredve. Bízzál magadban. Többre, többre tudott ennél vinni. Mindig legyőztel őket. Nem lehet, hogy ők legyőzzenek téged, és mert ugye azt írja szó szerint, hogy a farizeusoktól kell, hogy van? Ehm, igen, sokat kell szenvedni a vénektől, és a főpapoktól, és az írás tudóktól. Pont azoktól, akik támadták akkor is, előtte közvetlenül, és megöletni. Tehát nem lehet Jézus, hogy téged ők megöljenek. Hát látod, hogy hogy megsemmisülnek, hányszor vitatkoztok. Nem lehet. És uramnak nevezi Jézust, de ő akarja megmondani neki, hogy mi legyen. Nem érti. Biztos, hogy mi is így lettünk volna. És Péter bátor volt, és kiállt, és mondta ezt neki. És ez nekünk jó, mert együtt tudunk vele érezni, meg sok igazságot így jelentett ki aztán Jézus, amit most mi így megtudhatunk. Mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg veled. Akár még Rómát is legyőzhetnéd, az egész világot hogyha összekapnád magadat. <gül> És aztán mit válaszol erre Jézus? Ő pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem sátán, bántásomra vagy nekem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az ember, emberi dolgokra. Távozz tőlem sátán. Péter azt hiszem, kezdte már úgy érezni magát az előző kijelentés után, hogy igen, nézzétek, én tudom jól, látjátok, Jézus is kitüntetett, jól megmondtam, ő a Krisztus, ő az atyának, a, az, egyet, az, az élő Istennek a fia, és már kezdett egy önbizalmat nyerni, és azt gondolta, hogy megint ugye jó úton van, és jó, jó dolgot mond, és ezt a Szentlélek jelentette ki neki, hogy ő megvédje Jézust, és nagyon durvát mond neki Jézus. Távozt tőlem sátán, ha ezt neki mondja. Egyes elképzelések szerint ezt konkrétan a sátánnak mondja. Távozt tőlem sátán. Aki ugye ezt az értékrendet, meg ezt az elképzelést Péterben kialakította. Egy érdekes kérdés merül itt föl, hogy lehet, hogy a kőszikla, akire Jézus a templomot vagy a gyülekezetet építi, az most hirtelen sátának nevezi? Egy érdekes ellentmondás, ami megint bizonyítja azt, hogy a kőszikla az nem lehet Péter. Érdekes, hogy itt megjelenik ebben a versben a sátán, és megjelennek az emberi dolgok. Hogy ez mennyire összefügg? Ugye e világnak az ura a sátán, és az emberi gondolkodás az nem csupán emberi gondolkodás, hanem az a sátán, a pokolnak az értékrendje szerinti gondolkodás. Nagyon vigyáznunk kell, és ez itt nagyon egyértelműen megmutatkozik. Miért reagálhatott Jézus ennyire, ennyire szigorúan Péternek a, a mondani valójára? Miért ilyen hirtelen sátánnak nevezi, és elutasítja ezt a vádat? Egy dolog ugrott be nekem, hogy ö, amikor Jézus 40 napon át a pusztában volt, és, a, és az ördög kísértette, akkor az egyik dolog az nagyon hasonló ehhez Máté 4-ben, amit a sátán felhoz neki, amikor kísérti. Nagyon hasonló ehhez, a, ugye megkeresem, hogy hányadik versben, 9 és 10, Máté 4, 9-10. És mondta neki, Mindezeket neked, kicsit visszalépek. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondta neki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondta neki Jézus, eregy el sátán, mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak neki. Ez az értékrend. Péter szerint, ti gondolkodás, az emberi gondolkodás szerint Jézusnak ebben a világban bajnoknak kellett volna lenni. Dicsőséges vezérnek kellett volna lenni. De Jézusnak a terve más volt. Péter szerette volna megmenteni Jézust megóvlak ettől a haláltól, meg szenvedéstől. Nem kell. Mi is segítünk neked. Itt vagyunk. Tizen. <gül> És Jézus pedig helyre rakja őt nagyon keményen. És tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy Péter, nem, te nem mentesz engem meg. Én jöttem azért, hogy megmentselek téged, és mindenkit, akit látsz meg, akit nem látsz, az összes embert. Ez az én tervem. Ezt te most nem érted. Távozz tőlem, sátán. A sátánnak a terve az volt, hogy elfordítsa Jézust ettől, és mi nem meneküljünk meg, hanem a pokolba jussunk. Jézus viszont azért jött, és tartotta pontosan a tervét, hogy minket megmentse. Pétert megmentse, és mindenki mást, hogy mehessünk hozzá. Nagy ára volt, és Jézus nem volt hajlandó föladni ezt az utat, és másfele menni. És ez nekünk csodálatos dolog. 23. vers. Ő pedig. Mm, nem, ott már voltunk, 24. Ekkor mondja Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az, ő élet, elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kártval? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Hát Jézus... kijelenti azt, hogy bárki, aki utána akar jönni, annak mit kell tennie? Megtagadni magát, felvenni az ő keresztjét, és követni, követni őt. A világnak az értékrendje az ezzel szemben áll. Ugye, a világ azt mondja, vagy azt mondjuk a világban, hogy bízzál magadban, valósíts meg az álmaidat, és itt pedig azt mondja, hogy meg kell tagadni a magát, és felvenni az ő keresztjét, és követnie őt. És mit jelent a kereszt? Minek a szimbóluma a kereszt, amit fel kell venni? Mert manapság ez kicsit messze áll tőlünk, mert ezt nem alkalmazzák manapság. De, de mit jelent a kereszt, mint gondoltam? Igen. Pontosan fején Ez a szöget. Ennek a jelképe. Ezáltal haltak meg, akiket keresztre, akiket akkor kivégezték egyszerűen ez volt. Manapság, ez ritka, de mondjuk, ha kivégeznek valakit, hogy végeznek ki manapság? Vajó, vagy villamos szék. És azt nem hogy senki a nyakában, de keresztet, igen. Ilyen villamos vagy gépfegyver jelképe. Érdekes. Szóval a halál. Biztos nagyon nehéz volt ezt megérteni akkor a tanítványoknak, hogy mit jelent ez a dolog. Megtagadni magát, fölvenni a keresztet és követni őt. Pálapostól azonban később Jézus halála és feltámadása után nagy kijelentéseket kapott ezekről a dolgokról, és azt gondolom, hogy már tisztában látta ezt. Egyértelműen ö, új emberként és ö, jelentős apostolként, akinek Jézus kielentette a, a, ennek a megváltásnak a titkait. Például a Galata 2.22-ben érdekes, amit olvasunk. Jól mondom, 2.20 nincs is 2.22. <gül> Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hídben élem, aki szeretett engem, és ő magát adta értem. Érdekesen egybecseng ezzel a dolgal megfeszítettem. Szóval a római levélnek a hatodik fejezete ez talán még inkább egybe csengezze a dologgal. Na, olvassak a néhány verset. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Jézus, ő, Krisztus Jézusba, vagy ö, inkább az eredeti szó szerint, bemerítettünk Jézus Krisztus, Krisztus Jézusba, az ő halálába merítettünk be. A bemerítés szónak a, az egyik főjelentés az azonosulás. Mi, akik azonosultunk Krisztus Jézussal, az ő halálával azonosultunk. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele együtt, vele egyé lettünk, bizonyára feltámadása szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk, ő vele megfeszíthetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Nem megyek benne tovább, de ez fantasztikus. Mert ez arról beszél, hogy Jézus amikor a keresztre ment, és magára vette a bűneinket, és meghalt, akkor mi is ott voltunk. És amikor mi hittünk, akkor kerültünk oda, de mégis már ott voltunk, mert ő kiválasztott bennünket, de mi is a voltunk vele. És amikor az ő élet, ő megfeszítette a mi bűneinkért, mi, meg, mi pedig megfeszítettünk a világnak, és nekünk adta az ő teljességét, az ő lényét. Átvette, ez egy nagy csere történt. Átvette a mi bűneinket, és nekünk adta ő magát. A mi óemberünk ő vele megfeszítettet. Hát ez, amit, amit Jézus itt mond, még előzetesben, mielőtt ő meghalt volna, mondja a tanítványoknak, hogy nyilván ezt nagyon nehezen értik, ez megtörtént a kereszten később. És mi ebbe léptünk bele, amikor hittünk. És megtörtént velünk is. Úgyhogy nekünk ez nem természetes, de mégis természetes. Mert aki Krisztusban van, új teremtés az. Ímény újjá lett minden. És minket Jézus Újjá szült. De ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Egy természetes tendencia az embernek, hogy, hogy kapaszkodunk az életünkbe. Akarunk jól teljesíteni, meg akarunk felelni, be akarjuk bizonyítani, hogy mi erősek vagyunk, tehetségesek vagyunk, és függetlenek vagyunk, és megteszünk minden. Én is így csináltam, valószínűleg te is így csináltad. És aki ezt csinálja, és emellett kitart, ez végül elveszíti. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, megnyeri is, de az ő lelkében kártval? Vagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Semmilyen váltságot nem adhat. Látunk példákat a világban, eszembe jut egy sportoló, bocs, hogy ilyen sportos nap van ma, de, de eszembe jut egy, egy nagyon jelentős, hatalmas nevű sportoló, aki egy drámán ment keresztül, talán ismeritek a nevét, úgy hívták, úgy hívják, hogy Lance Armstrong, egy Isten a sportolók között. Volt. Egy kerékpáros. A világ legnagyobb profi kerékpáros elő, először egyébként triatlanos volt. Kicsit szégyen, de... <gül> Nagyon fiatalon már jó eredményei voltak. Futott, úszó volt, aztán triatlonozott, és később átért a kerékpározásra, ahol elég hirtelen berobbant az élmezőnybe, és egy hihetetlenül akaratos, kemény gyerek volt. Kemény srác. Már fiatalon tényleg jó eredmények. Egyszer csak hirtelen világbajnokságot nyert országúti kerékpározásban, csak nézett mindenki, hogy honnan jön ez az ember. És hihetetlen hatalmas önbizalma volt. És euh, nagyon sokan istenítették, egyre többen. Egyre nagyobb eredményeket érte el, aztán tudjátok, a legnagyobb biciklis versenyt, a Tour de France-ot megnyerte, már nem is tudom, hétszer? Azt hiszem, hétszer. Megkérdőjelezhetetlen volt az ő nagysága. Közben volt egy nagy betegsége, egy rák betegség, amiből visszatért. Ez volt az egyik legnagyobb érdeme a világ szemében, hogy ő ezt leküzdötte, és hirdette, hogy igen, az ember, hogyha erős, akkor le tudja ezt küzdeni, le tud mindent küzdeni, és ha kemény vagy. és Volt neki egy nagyon sok szponzora, volt egy saját cége, honlapja, hatalmas aparátus állt mögötte, Ugye a rákutatástól kezdve minden, mert ez ő, ő nekik is egy hatalmas báványuk vagy, vagy kulcsfigurájuk volt. És mire is akartam utalni, hogy igen, hatalmas háttér. És volt ez a, ez a könyvet is írt ezzel a címmel egy ilyen márka, hogy Live Strong, ez volt a é erősen, vagy é keményen, nem tudom, hogy fordítjuk a legjobban, de. Lejjél kemény, éjj keményen, és a, tulajdonképpen a humanizmusnak a csúcsa ez, az emberi erőnek, az emberi akaratnak és, és kitartásnak a, a leges legteteje. És persze akinek jól megy, meg magasra kerül, annak van sok ellensége is. És többször firtatták, hogy úgy vajon mit eszik mivel táplálkozik, mit szedett ahhoz, hogy ilyen, eredmény, ilyen jelentős eredményeket ilyen, ilyen hihetetlenül gyorsan regenerálódjon a szervezete, és, és hogy ilyen, ilyen nagy, nagy versenyeket sorba, kérdés gond nélkül nyerjen. És valószínűleg sokan ismeritek ennek a drámának a végét, nem akarom nagyon elnyújtani, de végül az elmúlt évben, kettőben elkezdték szisztematikusan megnézni a dolgait. Doping mintákat elővenni, régieket, új módszerekkel. Most van olyan szabály, hogy a régieket is lehet új módszerekkel feldolgozni, ellenőrizni. És kezdtek romlani a, az esélyei. Előkerültek dolgok, és hihetetlen, hatalmas önbizalommal állt ellen ezeknek a vádaknak. És a, a média, meg a közvélemény még mindig mellette állt. Csak támadják, csak támadják, ő a Szent, ő az Isten, a szponzorai ezerrel tolták továbbra is, a rákutatás minden, mert nagyon nagy vesztenivalója volt mindennek, a nagy sportmárka cégeknek, akik támogatták, biciklimárka, egyéb sportszemárka. És ugye rengeteg pénz forgott kockán, rengeteg hatalom, rengeteg pénz. És ha ő bukik, sok ember bukik vele. Majdnem az egész profi kerékpár, sportnak az, az élvonala, nem csak a versenyzők, hanem az edzők és minden. És kiderült minden. És ez történt. Kiderült minden. És az utolsó, utolsó pillanatig állította, hogy ő nem, és soha, és miért bántják őt, és szegény, és minden. És végül olyan bizonyítékokat hoztak föl ellene, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen nem tudott mit, mit csinálni. Még próbált beszédeket tartani. Egyébként hihetetlen erős ember volt, azt gondolom tényleg. Armstrong. Leg az, a láb az nem annyira, de a keze. Nagyon akaratos volt, és nagyon nagy példa volt. És hihetetlen dráma volt figyelni ezt, és én már vártam, én, én sejtettem, hogy valami, valami bűzlöt sejtettem, hogy ez lesz a vége. Ö, és, és végül, azt hiszem, ez mikor volt, néhány hónapja, fél év, amikor végül beütöttek, kiderült, hogy minden igaz, minden vád igaz, vérdopping, ilyen dopping, olyan dopping, minden lehetséges eszköz, sőt, terrorizálta a versenyzőtársait, hogy azok is szedjék, és hihetetlen bűnszövetkezet volt ebben az egész kerékpáros sportban, és ugye ledőlt ez az egész kártyavár. Míg len végül beült valami amerikai misorvezetőnek a stúdiójába, és kitálalt. És aztán lehetett, ha hallhattátok, láthattátok, ha esetleg ezzel az ügyjel, hogy mondja, hogy, hogy hát igen, ott volt az, az egész álom, és úgy tűnt, hogy megy, meg minden, és egyszer csak kiderült, hogy az egész az hamis, és és, és szint vallott. Nem tehetett más nyilván már, mert vagy lejehette volna ezzel a bűntudattal a hátralévő életét, vagy pedig, vagy pedig be kellett ezeket vallania. Szerintem egy tipikus példa rá, hogy mi történik, hogyha valaki az egész világot is megnyeri akár. Mert ez az ember az ő szakmájában, vagy mondjuk hogy mondjuk, ez abszolút csúcs volt. És sok ilyen csúcsember van a világon, akit bálványozunk, imádunk, mi emberek. De ez mind, mindnek megvan számolva a napja, a vége, megvan határozva. Lehet, hogy nem pont ugyanilyen csúfosan, de valószínűleg hasonlóan. És mit adhat az ember? A lelkét viszont elveszíti. Úgyhogy, és ezt nem úgy mondom, hogy én vádolom ezt az embert, mert semmivel én nem vagyok külön. Lehet, hogyha ugyanúgy alakul az életem, vagy olyan helyzetbe kerülök, én is megtettem volna. Lehet. Mi, bármilyen bűnre képes vagyok adott körülmények között, ezzel tisztában vagyok és nagyon remélem, hogy, hogy az Úr megváltja őt, és, és hogy volt, aki az evangéliumot tisztán neki elmondta, és bízom benne, remélem nagyon, hogy, hogy, hogy kegyelmet kap. De egy tipikus példa arra, hogy ha abba az irányba megyünk, és elég kísértést kapunk rá mi is, a mi kis magunk életében, lehet, hogy nem Tour de France győztesként, de lehet, hogy arra, hogy cseréljük a feleségünket le, vagy, a, vagy, vagy, vagy menjünk a... A hatalmas siker felé a munkahelyen, vagy, vagy vállaljunk be olyan dolgokat, hazugságokat a munkahelyen, vagy akárhol, ami, ami valamiféle előnyre tehetünk szert, Elég kísértést kapunk, és a bennünk lakó bűn szeretné aktivizálni magát ezeken a kísértéseken, és a sátántól jövő dolgokon, de nekünk Jézus mást mutatott. aki elveszti az életét ő érte és az evangéliumért az viszont megtalálja azt Jézusban megtaláljuk az életet azt ami örökre boldogságot okoz örökre ővele lehetünk és megoldódik minden minden könyv le lesz törölve az arcunkról minden sebbe gyógyul 27-28-as verset szeretném még hogy gyorsan megnézzük ha még tudtok egy kicsit benne maradni a dologban. Mert az embernek fia eljön az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Vége lesz annak, ami most van, így ahogy van. Ez egy átmeneti dolog, ez egy bemelegítő, ez egy felkészülés, egy nagyobbra, egy olyan időszakra, ami örök. Ez egy véges, ez ami valótlanabb, az az örök. És a Biblia ígérete szerint látjuk azt, hogy helyreállítja azt az állapotot, amit egyszer teremtett az emberre, amikor közösségben volt vele, az első emberrel. És minden rendben volt, minden csodálatos volt. És mi úgy döntöttünk, hogy ezt nem akarjuk, de az ő műve Jézusban az, hogy ezt helyreállítsa. Eltörli ezt a világot, mindent újjáteremt a jelenések könyve szerint, és eljön és megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Nyilván tudjuk a Biblia többi részéből, hogy kivéve azoknak, akik hisznek. Mert az, aki hisz, az nem megy ítéletre. Azonban annak is megítéltetnek a dolgai, a cselekedetei. Mit tett? Ezt látjuk az első korintus ö, 10 pillanat. Első korintus 3. Ugyanaz az igerész, amit az előbb néztünk, hogy nem lehet más alap. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, ez kiderül. Kinek-kinek munkája nyilván lesz, mert a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Tudtátok, hogy van jutalom a mennyben? Van jutalom. A jó cselekedetekért, azokért a munkákért, amit ő benne végeztünk, van jutalom. Ha valakinek a munkája megég, kártval, ő maga azonban megmenekül, de úgy, tüzön, mint a tűzön keresztül. Ez a keresztényekre vonatkozik. Úgyhogy van egy jutalom, illetve aki nem hisz, az pedig sajnos az ő cselekedetei szerint fizet meg, és a jó nem fogja e, túl, e, nem fogja ellensúlyozni a rosszat. Ilyen nincs. Jézus egyértelműen mondta, a Bibli egyértelműen mondja, hogy mindenki vétkezett, mindenki célt, tévesztett, és hiával van Isten dicsőségének. A cégnél nálunk, ahol dolgozom, egy, egy kerékgyárban, egy alufelni gyárban, volt egy nagy tűz, a, hát volt egy tűz a napokban, és... E, lehet, hogy láttátok a tévében, mert elég nagy hírt csináltak belőle. Látta valaki? Ez egy alufelni gyári tatabányán. Mindjárt befejezem. És euh, nagyon sok tűzoltó jött ki, végül sikerült megfékezni a tüzet, de rossz belegondolni, hogy mi lett volna, hogyha tovább terjed, és az egész gyár. És emlékeztetett ez arra engem, hogy euh, egy pillanat alatt eltűnhet ez itt, ami körülvesz minket. És sőt, Jézus megígérte, hogy eltűnik, és teremt mindent. És nem tudhatjuk, hogy ez melyik pillanatban történik meg, de ez biztos, hogy vele fogunk szembesülni, találkozni, és hogyha bízunk benne, akkor vele leszünk örökre. Minden könnyet letöröl, mindent helyre rak. újra. Mindenki meggyógyul, végül is. És erre készülünk. Ezért olyan óriási kérdés az, hogy kicsoda Jézus. Úgy tűnik, hogy van több nagy csoport. Van egy csoport, akik a sokaság, van egy, egy kisebb csoport, akik talán keresztények, és sok értékrendet, sok dolgot Jézusról követnek, az elképzeléseket próbálják a parancsolatokat tartani, és van egy kisebb csoport, akik a tanítványok. Kik vagyunk mi ma? Mondhatjuk-e azt, hogy az ő tanítványai vagyunk? Megtagadjuk magunkat, fölveszünk a keresztünket, és követjük őt. A 28-as vers egy fél mondat róla. Bizony mondom nektek, azok közül, akik itt állnak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek fiát eljönni az ő országában. Na ez hogy lehetséges? Nyilvánvalóan azok az emberek, akik ott álltak, hamarabb meghaltak, mint Jézus vissza fog jönni, mert még mi is itt vagyunk, hogy lehetséges ez? Megint egy ellentmondásos dolog. Sokak szerint ennek a versnek nem a 16. fejezetben kellene lenni, hanem a 17. Ben. Mert ott fogjuk látni azt a csodálatos megdicsérését Jézusnak, amikor a két tanítványát, vagy hármat felvitt a, hármat felvitt a ö, hegyre, és ott átváltozott, ott volt Illés és Mózes, és egy hatalmas. Előzetesben volt részük a mennyből. Hatalmas világosság. Majd Domó erről fog tanítani. És alig hanem erre gondolt Jézus itt, hogy lesznek, akik látni fogják hamarosan ezt a dicsőséget. Ez csak néhány nap múlva volt, talán egy hét múlva, hat nap múlva. Úgyhogy ők ezt látták akkor, de mi is látni fogjuk bizonyosan. És ez hatalmas, hogy ebben a biztonságban van részünk, és ilyen ígéretünk van. Úgyhogy Tartsunk ki mellette, úrvacsorát fogunk venni, emlékezvén az ő halálára és feltámadására. Tegyük le az életünket most a lábánál. Vegyük komolyan szavait, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. És a tizen, hetes vers alapján jutalma lesz annak. Nagy jutalma lesz. És vele leszünk örökre. Atyán, köszönjük neked a te ígéret. Kérlek segíts, Uram, hogy ezek az emberek megbocsássák nekem, hogy kicsit hosszan mentem, de ez az ige szakaszt fontos volt, ma átvegyük. Kérjük, hogy égesd a mi szívünkbe, segíts nekünk ezt szerint látni, a mi életünket, a mindennapjainkat. És hadd járjunk, Uram, azokban a jó cselekedetekben, amit elkészítettél, hogy dicsőítessék a Te neved, Uram, és sok ember meglásson Téged. Ámen. Köszönöm a türelmeteket.